І це лише посилювало її бажання з ним спілкуватись. Хай йому грець. Усі останні дні це було в Олівії перед очима. А вона нічого не помічала, тому що дурепа. Вона різко встала і, діставши з кишені свій телефон, відшукала контакти Малкольма. Олівія, треба зустрітись. Малкольм, благослови його Боже, надіслав відповідь уже через п'ять секунд. Малкольм, ланч? Я саме збирався зайнятися нервовим м'язовим зв'язком молодшого щура. Олівія, треба поговорити з тобою зараз же. Олівія, будь ласка. Малкольм, Старбакс, десятій. А я тебе попереджав. Олівія продовжувала розглядати стіл. Ти цього не робив. Ну, можливо, я не казав. Гей, не треба цих фальшивих побачень з Карлосом, адже ти в нього закохаєшся. Але попереджав, що це дурнувата ідея і що може статися будь-яка халепа. А це, на мою думку, стосується і цієї ситуації. Вони сиділи біля вікна переповненої кав'ярні, одна навпроти одного. Навколо них розмовляли, сміялись, робили замовлення студенти. і гадки не маючи, що відбувалось з Олівією. Вона прибрала руки зі стола і затулила долонями очі. Прибирати долоні вона була поки що не готова. І, може, ніколи не буде. «Як це взагалі могло статись? Така поведінка мені не притаманна. Це не я, як я і Адам Карлсон з усіх. Хто взагалі може закохатися в Адама Карлсена?» Малкольм пирхнув. «Ол, будь-хто. Він високий, похмурий та відлюдний красунчик із IQ, як у генія. Усім подобаються високі, похмурі та відлюдні красунчики генії. Не мені. Тобі також». Вона міцніше заплющила очі та заскиглила. «Не такий він уже й похмурий». «Ні, він похмурий, і ти цього не бачиш, бо майже в нього закохалась». «Я не...» Вона кілька разів стукнула себе по чолу. Дідько. Малкольн, нахилившись, узяв її за руку. Шкіра на його руці, відмінно від долоні Олівії, була темною і теплою. «Гей!» – утішливо промовив він. «Заспокойся, ми щось вигадаємо». Його губи розтягнулись в усмішці, і цієї миті Олівія просто його обожнювала, навіть з усіма тими я тобі казав. Отже, по-перше, наскільки це погано? Не знаю, така шкала взагалі існує? Ну, є, подобається, і є, подобається. Вона похитала головою, відчуваючи, як сильно заплуталась. Він мені просто подобається, я хочу проводити з ним час. Добре, це ще нічого не означає. Ти і зі мною хочеш проводити час. Не так само, відчуваючи, що червоніє, Олівія скривилась. На якусь мить Малкольм замовк. Зрозуміло. Він знав, наскільки це непритаманно для Олівії. Вона багато про це розмовляла, як її мало хто приваблює, особливо в сексуальному плані. Чи, може, з нею щось не так? Чи, може, минуле якось її зламало? Боже... Краще б вона сховалася у своєму худі, як черепаха, і вже там чекала, поки все з нею закінчиться. Або пробігла марафон, або зайнялась написанням своєї дисертації, аби не мати з цим нічого спільного. Це було в мене перед очима, а я не помітила. Я просто вважала його розумним, привабливим, що в нього приємна усмішка і що ми можемо бути друзями. І... Вона сильніше натиснула долоні до очей, мріючи повернутися назад у часі та змінити все, що накоїла за останній місяць. «Ти мене ненавидиш?» «Я?» – здивовано запитав Малкольм. «Так. Ні, чого б це? Тому що він жахливо з тобою повівся і змусив позбутися багатьох даних. Просто зі мною він...» «Знаю. Тобто не знаю, як знаю». Але можу повірити, що з тобою він поводиться не так, як тоді на моєму захисті зі мною. Махнувши рукою, виправився він. Ти його ненавидиш. Так, я ненавиджу. Чи він мені не подобається? Але ти не повинна його не любити лише через моє до нього ставлення. Хоча я залишаю за собою право критикувати тебе за твій смак до чоловіків, але скористаюся ним якимось іншим разом. До того ж, знаєш... «Він не... непривабливий. Я розумію, чому він тобі сподобався. Ти казав зовсім інше, коли вперше дізнався про фальшиві побачення». «Так, але зараз я намагаюсь тебе підтримати до того, що діти не була в нього закохана». Вона застогнала. «А можна це слово не вживати? Ніколи. Це здається передчасним». «Звісно», – Малко змахнув невидимий пил зі своєї сорочки – «До речі, чудова ідея зробити своє життя трохи схожим на романтичну комедію. То як ти збираєшся розповісти про це?» «Що ти маєш на увазі?» – вона масажувала собі скроню. «Ну, він тобі подобається, і ви приємно спілкуєтесь, тож я припускаю, що ти плануєш розповісти про свої... почуття. Я можу казати слово «почуття»?» «Ні!» «У всякому разі!» – він закотив очі під лоба. «Ти ж збираєшся йому розповісти, так?» «Ну звісно ж ні!» – вона засміялась. «Не можна ж людині, з якою в тебе удавані стосунки, сказати, що вона тобі…» Вона пошукала потрібне слово, спочатку не знайшла, але потім згадала. «Подобається!» «Так не робиться!» «Адам вирішить, що я все підлаштувала, що з самого початку хотіла з ним зустрічатись!» «Це смішно, ви навіть не були знайомі!» «Можливо, і були!» «Пам'ятаєш, я розповідала тобі про того хлопця, який допоміг мені ухвалити рішення щодо аспірантури, з яким я зустрілася у вбиральні?» Малкольм кивнув. «Мені здається, це був Адам». «Тобі здається? Тобто ти в нього не запитувала?» «Звісно ж, ні». «Чому звісно? Тому що це міг бути і хтось інший, а якщо й Адам, то він однаково цього не пам'ятає, інакше сказав би». Малкольм закотив очі. «Олівія, послухай», – щиро промовив він, – «тобі варто замислитись, а якщо ти теж йому подобаєшся, якщо він хоче чогось більшого?» «Це неможливо», – засміялась вона. «Чому ні?» «Тому що?» «Тому що що?» «Тому що це він. Він – Адам Карлсон. А я…» Вона замовкла. «Навіть продовжувати не треба. А я – це я. В мені немає нічого особливого». Якийсь час Малкольм сидів мовчки. «Ти що, навіть не здогадуєшся?» Сумно промовив він. «Ти чудова, ти красива, ніжна, ти самостійна, ти талановита вчена, в тобі немає егоїзму, але є вірність. Чорт, о, ти лише поглянь на створене тобою безглуздя лише заради того, щоб твоя подруга не почувалася винною. Неможливо, щоб Карлосен цього не помітив». «Ні!» Рішуче відповіла вона. Зрозумій мене правильно, припускаю, я дійсно йому подобаюсь, але лише як подруга, і якщо я розповім йому, він не захоче. Не захоче що? Удавати, ніби ви зустрічаєтесь? Не сказав би, що тобі є що втрачати? Може, й ні. Але всі ці розмови, його погляди, те, як він хитав головою щоразу, як вона замовляла додаткову порцію збитих вершків, те, як він дозволяє себе дражнити за поганий настрій, повідомлення, те, як йому було з нею легко, все це надто відрізнялось від того, яким вона його вважала, коли ще боялася. Може, це дійсно не так уже й багато? Але тепер вони були друзями і навіть могли залишитися ними після 29 вересня. Від цієї думки в Олівії стиснулося серце. «Ні, є!» «Тоді поміркуй ще!» Малкольм зітхнув і знову взяв її за руку. Вона стиснула губи, щосили намагаючись не розплакатись. «Може й треба?» «Не знаю. Зі мною це вперше, і я цього ніколи не хотіла!» Він заспокійливо усміхнувся. Хоча спокійною Олівія себе якраз і не відчувала. «Послухай, я розумію, що ти налякана, але може це не так уже й погано?» По щиті в Олівії скотилась одна єдина сльоза. Дівчина швидко стерла її рукавом. «Це жахливо! Ти нарешті знайшла того, хто тобі дійсно сподобався. І так, це Карлосон, але може з ваших стосунків виникне щось чудове?» «Не виникне, це неможливо!» О, я знаю, через що тобі довелося пройти. Я розумію. Малкольм міцніше стиснув олівії руку. Я знаю, як страшно почуватись вразливим, але ти можеш собі це дозволити. Ти можеш дозволити собі не лише дружбу чи просто знайомство. Ні, не можу. Не розумію, чому. Тому що всі, кого я люблю, потім зникають. Відтяла вона. Десь у кав'ярні бариста гукнув карамельне мак'ято. І Олівія одразу ж пошкодувала про свої різкі слова. Вибач, просто так воно і є. Моя мати, моя бабуся з дідусем, у якому сенсі навіть мій батько. Всі вони зникли, тож якщо я дозволю собі закохатися, Адам теж зникне. Ну, ось, вона сказала це, сказала вголос, і від цього слова стали ще більше схожі на правду. Ох, ол видихнув Малкольм. Він був одним з небагатьох, кому Олівія розповіла про свої страхи, про незнайоме відчуття неприналежності, про впевненість, що через багато років самотності вона так і не зможе знайти кохану людину, що вона не заслуговує, щоб про неї піклувалися. Їй нестерпно було бачити вираз його обличчя, цю суміш суму, розуміння і жалості. Вона перевела погляд на студентів, які сміялися. На кришки для чашок поруч із шинквасом, на стікери на макбуку якоїсь дівчини і висмикнула руку з долоні Малкольма. Тобі вже час іти. Вона спробувала усміхнутись, але усмішка вийшла натягнутою. Закінчувати операцію. Ти мені небайдужа. Мелкольм продовжував дивитись на неї. І Ань, вона обрала б тебе, а не Джеремі. І ми тобі небайдужі. Ми дбаємо одне про одного. І я й досі тут. І нікуди не подінусь. «Це інше!» «Чому?» Олівія нічого не відповіла, мовчки витираючи сльози «Адам був іншим, і Олівія хотіла від нього іншого, але вимовити це слово вона не... не змогла, не зараз «Я йому не казатиму!» «Ол!» «Ні!» – твердо промовила вона Тепер, коли сльози висохли, вона почувала значно краще. Можливо, вона й виявилася не такою, як про себе думала. Але вона зможе прикидатись. Вона зможе прикидатись навіть перед собою. Я не розповідатиму. Це жахлива ідея. Ол, як ти взагалі це уявляєш? Як я це скажу? Якими словами? Можливо, тобі варто мені сказати, що він мене приваблює? Що я про нього лише й думаю? що я кохаю його, що Олівіє. Зрештою, її зупинили не слова Малкольма, не його нажахане обличчя і не той факт, що він дивився кудись в позаду Олівії. Зрештою, це було повідомлення від Ань, яке надійшло тієї миті і змусило Олівію поглянути на екран телефона. 10.00 Десята 10 година ранку, у середу, і Олівія якраз сиділа в Старбаксі, їхнього університетського містечка, у тому самому Старбаксі, де останнім часом вона щосереди зустрічалась із Адамом. Вона обернулась. І побачивши Адама, навіть не здивувалась. Він стояв позаду неї, настільки близько, що мав чути кожне сказане неї слово. Звісно, за умови, що з останньої їхньої розмови з його барабанними перетинками нічого не сталося. Їй захотілося зникнути. Вилетіти із свого тіла і цієї кав'ярні, розтанути калюжею поту, просочитися між плитками на підлозі, просто розчинитись в повітрі. Але наразі вона не мала таких здібностей, тому розтягнула губи в подобі усмішки і поглянула на Адама. Розділ одинадцятий. Гіпотеза. Через мою брехню ситуація щоразу погіршується в 743 рази. «Ти… ти все чув?» – видихнула вона. Малкольм квапливо прибрав зі столу свої речі, напружено пробурмотів. Мені вже час тікати. Олівія, уважно спостерігаючи за тим, як Адам відсовує крісло, щоб сісти навпроти неї, майже не звернула на Малкольма уваги. Дідко, так, не виказуючи жодної емоції, відповів він. Олівії здалося, що вона ось ось, не сходячи з місця, розлетиться на мільйон крихітних шматочків. Вона хотіла, щоб він забрав свої слова. Вона хотіла, щоб замість цього він сказав: Ні, а що саме? Вона хотіла розпочинати цей ранок знову і все змінити, весь цей створений безлад, Не читати на телефоні повідомлення, не дозволити Ань побачити, як вона страждає за своїм несправжнім хлопцем, не розповідати Малкольму про своє особисте життя, зустрівшись із ним у найгіршому з усіх можливих місць. Адам не міг цього знати. Просто не міг. Він вважатиме, що Олівія навмисно поцілувала його, підлаштувала це повне фіаско, маніпулюючи ним. Він буде змушений передчасно припинити їхні стосунки і, як наслідок, не зможе отримати від їхньої угоди жодної вигоди. І він її зненавидить. Перспектива була настільки жахливою, що вона не вигадала нічого кращого, ніж сказати. «Ішлося не про тебе!» Брехня скотилася з її язика на чисель, несподівано, швидко і залишаючи після себе чималий хаос. «Я знаю», – кивнув він, навіть не здивувавшись. Наче він не міг і припустити, що Олівія може ним цікавитись. Вона ледь не заплакала. Часто явище цього безглуздого ранку. І бовкнула нову брехню. Просто мені подобається один хлопець. Він кивнув у друге. Цього разу повільніше. На мить у нього потемніли очі. І він ледь помітно стиснув зуби. Вона зморгнула. З його обличчя знову зникли всі емоції. Так, я второпав. Цей хлопець, він... Вона глитнула. «І хто ж він?» «Швидше, Олівія, швидше!» «Імунолог, ісландець, жираф, хто?» «Якщо не хочеш, не розповідай!» Адамів голос звучав заспокійливо, хоч і трохи дивно. стомлено. Олівія усвідомила, що зала мої руки, і замість того, щоб припинити, просто сховала їх під стіл. «Я... це просто... все добре». Він заспокійливо усміхнувся, а Олівія... Навіть не змогла поглянути йому в очі, ані на секунду. Вона відводила погляд, щосили намагаючись зібрати стова, які б усе виправили. На вулиці за вікном кав'ярні зібралася купка студентів, які дивились на екран ноутбука і реготали. Хлопець намагався зібрати стоснотаток, який розкидав порив вітру. У до Старбаксу прямував доктор Родрігес. «Ця наша угода?» – голос Адама повернув її назад у кав'ярню до всієї цієї брехні і столу, за яким вони сиділи, до того, як ніжно і м'яко він з нею розмовляв. Добрий. Він такий добрий. Адаме, раніше я думала про тебе лише найгірше, але зараз вона повинна була допомогти нам обом. Якщо це тебе зупиняє, від... Ні, Олівія похитала головою. Ні, я... Вона змусила себе усміхнутись. Це складно. Розумію. Вона відкрила рота, щоб заперечити, щоб сказати, що він нічого не розуміє, що він взагалі не може нічого розуміти, адже Олівія щойно все це вигадала. Усю цю довбану ситуацію. Я не... Вона облизала губи. Я не можу розповісти йому про свої почуття, тож не варто й передчасно розривати нашу угоду. Тому що я... Чуваче! Хтось поплескав Адама по плечу. Тебе не було в кабінеті... «О, розумію!» Доктор Родрігес перевів погляд на Олівію. Він просто стояв біля столу і, побачивши її, дуже здивувався, а потім легенько всміхнувся. «Привіт, Олівія!» Продовж її першого року в аспірантурі доктор Родрігес входив до складу її консультативного комітету. Це було доволі дивно, враховуючи, що його сфера діяльності не мала нічого спільного з її дослідженням. Проте майже всі спогади про їхнє спілкування були приємними. Коли б не відбувалися зустрічі з комітетом, він завжди першим сміхався їй і навіть одного разу похвалив її футболку із зоряними війнами. А потім, щоразу, коли докторка Камос починала критикувати методи Олівії, наспівав собі під ніс Саундтрек Дарта Вейдера Доброго ранку, докторе Родрігеси Вона була впевнена, що її усмішці бракувало переконливості Як ваші справи? Ой, будь ласка, називай мене Голденом Ти вже не моя студентка Він махнув рукою, а потім поплескав Адама по спині До того ж, ти маєш сумнівне задоволення зустрічатися з одним з моїх найстаріших і найбільш відлюдних друзів Олівія Алиць трималася, щоб здивовано не роззявити рота. Вони були друзями. Збіса Чарівний Голден Родрігес і похмурий мовчазний Адам Карлсон, старі друзі. Вона ж мала про таке знати, як дівчина Адама Карлсона, чи не так? Доктор Родрігес, Голден, Боже Голден, вона ніколи не звикне до цього факту, що професори теж звичайні люди, до яких можна звертатись на ім'я. Олівія подивилась на Адама, якого, здавалось, взагалі не турбувало, що його назвали відлюдником. «Ти в Бостон сьогодні ввечері вилітаєш, так?» Його тон трохи змінився, слова промовлялись невимушено і трохи швидше, ніж зазвичай, безтурботно. Вони і справді були старими друзями. «Так, тобі ж буде зручно підвезти нас із Томом до аеропорту?» «Це залежить від чого? Чи буде Тому заткнуто рота і чи можна його везти в багажнику?» Адам зітхнув. «Голдене!» Я дозволю йому зайняти заднє сидіння, але якщо він не припинить базікати, я викину його на дорогу. Добре, я йому перекажу. Голден виглядав задоволений. У всякому разі я не хотів вам заважати. Він поплескав Адама по плечу, але той не зводив очей з Олівії. Все добре. Справді? Ну добре. Він усміхнувся ширше і підтягнув до себе стілець від сусіднього столу. Адам, змирюючись, заплющив очі. То про що ви розмовляли? Що ж, дякую, що запитали. Я саме зараз, як навижена, вигадувала нову брехню. Ем, та ні про що. Як ви двоє? Вона подивилась повз них і прочистила горло. Вибач, я забула. А як ви познайомилися? Стук. Голден штовхнув Адама під столом. Ну ти падлюка, ти не розповів їй історію нашої багаторічної дружби? Я саме збирався це забути. Навіть і не мрій. Голден усміхнувся Олівії. «Ми росли разом». Вона нахмурилась. «Я гадала, твоє дитинство пройшло в Європі?» Голден махнув рукою. «Та де він тільки не ріс? Так само, як і я. Наші батьки працювали разом. Дипломати – найгірші люди. Але згодом наші сім'ї оселилися у Вашингтоні. Він нахилився ближче. Вгадай, хто разом навчався в старшій школі, коледжі та аспірантурі?» Виходячи з того, що Голден знову штовхнув Адама, він помітив, як розширились її очі. «Ти взагалі їй нічого не розповів? Отже, ти й досі намагаєшся здаватись задумливим і загадковим?» Він закотив очі, а потім знову подивився на Олівію. А Адам розповідав, як його ледь не виключили зі старшої школи. Його відсторонили за бійку з хлопцем, який стверджував, що великий адронний колайдер може знищити планету. «Дивно, що ти не додаєш, що тебе було відсторонено разом із зі мною». Голден проігнорував його слова. «Мої батьки в певній справі поїхали з країни і на деякий час забули про моє існування, тож ми цілий тиждень провели в мене за грою Final Fantasy. Це було незабутньо». «А коли Адам подав факультети на юридичний факультет, про це ж він тобі розповів, так?» «Формально документи я туди ніколи не подавав. Брехня, чистісінька» а хоч про те, що він був моєю парою на випускному вечорі, Це було феноменально. Олівія поглянула на Адама, очікуючи, що він і тут заперечуватиме, але Адам лише усміхнувся кутиками губ, подивився на Голдена і промовив. Це дійсно було феноменально. Олівія, уяви, початок 2000-х, консервативна, до смішного дорога вашингтонська школа, де навчаються лише хлопці, двоє випускників гомосексуалістів, Принаймні, двоє з нас відверто про це заявляли. На той час ми з Річчим Мюллером майже рік були парою, і от за три дні до випускного балу він кидає мене заради якогось хлопця, з яким зустрічався кілька місяців. Він був придурком, пробурмотів Адам. У мене був вибір – не йти на бал і страждати вдома, йти на бал і страждати в школі, або піти туди з моїм найкращим другом, який саме збирався сидіти вдома і страждати над гама, аміномасляними кислотами. «Вгадай, що я обрав?» «Як ви його переконали?» – ахнула Олівія. «У тому й річ я не переконував. Почувши про річі, він сам це запропонував». «Головне, не роби з цього звичку», – пробурмотів Адам. «Олівія, можеш повірити?» У те, що Адам, аби допомогти людині вибратися зі скрутного становища, удавати мені би зустрічається із нею? Ні. Ми тримались за руки, ми танцювали по вільній танці, ми змусили річі виплюнути свій пунч і пошкодувати про кожен жалюгідний вчинок, а потім ми пішли додому і знову таки грали у фінал фантасі. Ото було круто. Це було напрочуд весело, майже неохоче визнав Адам. Олівія поглянула на нього і раптом зрозуміла одну річ. Голден був його Ань, його найближчим другом. Так, Том і Адам були добрими друзями, але з Голденом в Адама зовсім інші стосунки. І, і вона й гадки не мала, що тепер з цією здогадкою робити. Може, варто розповісти Малкольму, ця інформація або розвеселить його, або страшенно розлютить. «Що ж», – сказав Голден, підводячись, – «це було казково». Я піду замовлю каву, але хочу, щоб ми втрьох знову поспілкувалися. Я й не пам'ятаю, коли востаннє із задоволенням принижував Адама присутності його дівчини. А поки що він увесь твій. На слові «твій» він усміхнувся, змусивши Олівію почервоніти. Коли Голден зник по каву, Адам звів очі до гори. Олівія зачарована, якийсь весь час дивилася йому вслід. «Ем, це був...» «Для тебе, Голден». Адам майже не здавався роздратованим. Вона кивнула і досі приголомшена розмовою. «Не можу повірити, що це було в тебе не вперше». «Не вперше?» «Не перше удаване побачення». І справді, гадає випускний бал, теж береться до уваги. Склалося враження, що він замислився. Голдена не щастить з коханням, і це несправедливо. Вона відчула, як відчирює турботи в його голосі та на її серці. І замислилась, чи розуміється сам Адам. А вони з Томом. Він похитав головою. Якби Голден почув це запитання, він би добряче обурився. Тоді чому він не хоче вести Тома до аеропорту? Адам знизав плечима. Голден ще з часів аспірантури не любить Тома, безпідставно, до речі. О, а чому? Не впевнений і гадаю, що причину такого ставлення не розуміє навіть Голден. «Том каже, що це ревнощі, але, на мою думку, це щось особисте». Олівія замовкла, обмірковуючи інформацію. «Ти не розповів про нас Голдену, чи не так, що все це не по-справжньому?» «Ні». «Чому?» Адам відвів погляд. «Не знаю». Він стиснув зуби. «Гадаю, я просто...» Він замовк, а потім похитав головою і вимушено усміхнувся. «Ти знаєш, що він про тебе дуже високої думки?» «Голден? Про мене? Про твою роботу і твоє дослідження?» «А, вона не знала, що їй відповісти, коли ви про мене розмовляли, і чому?» «А, – безпорадно повторила вона, – Олівія не розуміла, чому саме цієї миті вперше усвідомила, як їхня угода може вплинути на життя Адама». Домовленість про фальшиві стосунки допомагала їм отримати необхідну вигоду, але вона ніколи не замислювалася, що Адаму теж є що втрачати. Олівія збрехала лише одній близькій людині, лише Ань, і уникнути цього було неможливо. Їй було байдуже, як сприймуться інші студенти. Але Адам був змушений щоденно брехати своїм колегам і друзям. Його аспіранти вважали, що він зустрічається з їхньою однокурсницею. Чи був він з їхнього погляду розпусником? Чи змінилось їхнє ставлення до нього? А як щодо інших викладачів у їхній кафедрі? Та на інших? Хоча зустрічатися з аспіранткою не заборонено, це не означало, що всі нормально це сприймуть. А якщо Адам зустріне, чи вже зустрів когось, хто йому дійсно сподобався? Коли вони уклали угоду, він казав, що не планує ні з ким зустрічатись. Але ж минуло вже кілька тижнів. Олівія сама була переконана, що її ніхто не зацікавить, а тепер від цих спогадів їй хотілося невесело сміятись, не кажучи вже про те, що від цієї згоди виграла лише вона. Ань і Джеремі повірили в її брехню, але Адаму і досі не відновили фінансування проєктів, і він однаково їй допомагав, і за цю доброту Олівія відплатила йому почуттям, здатними поставити його в незручне становище. «Не хочеш замовити кави?» Олівія припинила розглядати свої руки. Ні. Відчуваючи печіння за грудиною, вона прочистила горло. Думка про каву спричинила Надоту. Гадаю, мені вже час повертатись у лабораторію. Олівія, збираючись швидко піти, нахилилась за рюкзаком, але вже замить їй дещо спало на думку, і вона поглянула на Адама. Він сидів напроти неї та ледь помітно занепокоєно хмурився. Ми ж і досі друзі, так? Вона спробувала сміхнутися. «Друзі?» Його брови зійшлись на перенісці. «Так, ми з тобою!» Якийсь час він мовчки дивився на неї, і на мить його обличчя скам'яніло і стало трохи сумним. Олівія не встигла зрозуміти, що саме побачила. «Так, Олівія!» Вона кивнула. Не будучи впевнена, чи мало відчути полегшення. Цей день вона уявляла зовсім інакше, і відчуваючи в очах дивний тиск, шпарко просунула руки в лямки рюкзака. Вимушено усміхнувшись, вона помахала Адаму на прощання, і тієї миті вибігла б із чортового Старбакса, але почула його голос. «Олівія!» Вона застигла біля його стільця і поглянула на Адама, вперше дивлячись на нього зверху вниз, і це відчуття було дуже дивним. «Це може здатись недоречним, але...» Він стиснув зуби і на секунду заплющив очі, наче намагався зібратися з думками. «Олівія, ти дійсно...» «Ти неповторна, і я навіть уявити не можу, що Джеремі відмовить тобі, якщо дізнається про твої почуття». Він замовк і кивнув. Вона ледь не розплакалась, почувши його слова і тон, яким їх було сказано. Він вирішив, що йшлося про Джеремі, Адам вирішив, що Олівія від самого початку була закохана в Джеремі, що вона й досі його кохає, тому що вона щойно розповіла йому, як її лякає перший крок, і цього було не уникнути. Вона ледь не плакала, і менш за все їй хотілося робити це на очах в Адама. Зустрінемось наступного тижня, так? Вона не стала чекати на відповідь і швидко пішла до виходу, вдарившись плечем об людину, перед якою теж мала б вибачитись. Опинившись на вулиці, вона зробила глибокий вдих і попрямувала до корпусу біології, намагаючись позбутися зайвих думок і зосередитись лише на розділі, який планувала для консультації з помічником професора, заяві на стипендію, яку вона вчора обіцяла надіслати докторці Аслан, і тому факті, що наступного тижня приїжджає сестра Ань, і можна буде на всіх готувати в'єтнамські страви. Холодний вітер пронісся університетським містечком, притискаючи светр Олівії до шкіри. Вона обійняла себе і навіть не подивилася в бік кав'ярні. Нарешті починалася осінь. Розділ 12. Гіпотеза. Якщо справа А виходить в мене напрочат погано, то шанси, що саме її мені доведеться виконувати, збільшиться експонентно. Хоч у ці дні Олівія з Адамом майже не бачилась, з його від'їздом університетське містечко наче опустило. У цьому не було жодного сенсу. У Стенфорді не бракувало гучних роздратованих студентів, які між лекціями снували туди-сюди. Олівії теж було чим зайнятися. Її миші досягли потрібного віку для проведення аналізу поведінки. Тож вона нарешті отримала правки до роботи, яку представила ще кілька місяців тому. І їй вже треба було планувати переїзд до Бостона. Попереду маячило тестування, і аспіранти, мов на помах чарівної палички, почали з'являтися в робочі години і панічно ставили запитання, на які можна було знайти відповідь в перших рядах навчальної програми. Малкольм кілька днів намагався переконати Олівію розповісти Адаму правду, але потім, на щастя, його збентежила її впертість і відволікала особиста драма. Він приготував кілька портів рисового печива, а потім наполягав, що я не винагороджую тебе за деструктивну поведінку, а лише вдосконалюю власний рецепт. Олівія з'їла їх усі, і коли він посипав морською сіллю останню партію, обійняла його. У суботу посидіти з пивом і смаколиками прийшла Ань, і вони уявляли, як знайдуть собі роботу в промисловій сфері, отримують за неї достойну зарплату, та нарешті дізнаються про існування вільного часу. Ми могли б спати у неділю, а не перевіряти наших мишей о 6 годині ранку. Так, сумно зітхнула Ань. Як фон вони ввімкнули фільм «Гордість і упередження, і зомбі», але взагалі не звертали на нього увагу. Ми могли б купувати справжній кетчуп, а не цупити пакетики з бургер Кінгу і замовити той побачений в телевізорі бездротовий пилосос. Олівія п'яно захихикала і, скрипнувши ліжком, повернулася до неї. Серйозно? Пилосмок? «Бездротовий? Ол, це дійсно щось?» «Це...» «Що?» «Просто», – Олівія знову хихикнула, – «це найвипадковіше рішення». «Замовкне», – не розплющуючи очей, Ань усміхнулася. «У мене сильна алергія на пил. Ти що, не знала?» «Ти збираєшся знищити мене фактами про пилосмоки з пурсюд? Pursuit?» трохи примружила очі. «Ні», – відповіла вона, – «я їх не пам'ятаю». Хоча постривай, здається, перша жінка на посаді СО була саме з компанії виробництва пилосмоків. Не може бути, це і справді круто. А може я це просто вигадала, а не знизила плечима. У всякому разі я ось про що. Ти дійсно цього хочеш? Пилосмок? Олівія позіхнула, не прикриваючи рота. Ні, займатись наукою і всім, що з нею пов'язано. Я про лабораторію, аспірантів, шалене навантаження на викладачів, перегони за грантами, невідповідну низьку зарплату, увесь комплект. Джеремі каже, що Малкон має рацію, що краще працювати в промисловій сфері. Але я хочу залишитися і стати професоркою. Розумію, що нічого доброго я за це не отримаю, але це єдиний спосіб створити нормальне робоче середовище для таких жінок, як ми щоб ці титуловані білі чоловіки дізналися, що таке конкуренція. Вона усміхнулася, красива і безжальна. Джеремі може працювати в промисловій сфері та заробити до біса багато грошей, які я інвестую в бездротові пилососи». П'яна Олівія вичавила п'яну рішучість, написану на п'яному обличчі Ань, і думала, як чудово, що її найближча подруга потроху починає замислюватись над тим, яким хоче бачити власне життя і з ким його провести. Від цієї думки в Олівії зинив шлунок, а біль, який спричинила відсутність Адама, відчувався гостріше, але вона це проігнорувала. Натомість Олівія взяла подругу за руку і, вдихаючи солодкий аромат яблук, яким пахло її волосся, стиснула її пальці. «Ань, у тебе все вийде. Я не можу дочекати, щоб побачити, як ти зміниш цей світ». Загалом, життя Олівії ані трохи не змінилось. Щоправда, це був перший раз, коли вона б залюбки зробила дещо інше і проводила час із кимось іншим. Отже, оце і є кохати когось? Це було, наче корпус біології став не вартим її уваги, доки Адам був у від'їзді, адже в неї не було жодного шансу його побачити, а варто було помітити чорняве волосся, чи почути чийсь глибокий голос, хоч трохи схожий на Адамів, як вона одразу ж оберталася, чи згадала про нього, почувши від її подруги Джес про її заплановану поїздку до Нідерландів, чи коли в Джеопарді на запитання, що таке? Айхмофобія – правильна відповідь була страх гострих предметів. У неї було таке відчуття, наче вона перебуває в якомусь дивному підвішеному стані, чекаючи, просто чекаючи, чекаючи нічого. Адам мав повернутись вже за кілька днів, але її брехня про те, що вона закохана в іншого, так нікуди не зникне. А потім настане 29 вересня. До того ж, безглуздо було сподіватися, що Адам узагалі колись подивиться на неї в романтичному світлі. Тож якщо замислитись, їй пощастило, що Адам хоча б погодився бути її другом. У неділю, коли вона бігала у спортзалі, у неї задзвонив телефон. Побачивши на екрані ім'я Адама, вона одразу ж зістрибнула з бігової доріжки, щоб прочитати його повідомлення. Проте воно виявилося коротким – просто зображення напою в пластиковому стаканчику, увінченому, чимось схожим на Марфін, І гордий напис унизу – фрапочино, гарбузовий пиріг, а вже під ним текст повідомлення. «Адам, як гадаєш, це можна принести в літак контрабандою?» Вона чудово розуміла, що зараз дивиться на екран, і її губи розтягуються в усмішці від вуха до вуха. Олівія, що ж, а тебе сумно, звісно, своєю некомпетентністю. Олівія, хоча може й не настільки. Адам, шкода. Адам, тоді мені б хотілося, щоб ти була тут. Тривалий час Олівія продовжувала сміхатись, але потім згадала, весь створений нею безлад і тяжко зітхнула. Вона саме не стала в лабораторії підносці зразками, які мала подивитись в електронний мікроскоп, коли хтось поплескав її по плечу, налякавши. Олівія ледь не спіткнувшись і не знищила державне грантове фінансування на суму в кілька тисяч доларів. Обернувшись, вона побачила доктора Родрігеса, який дивився на неї зі своєю хлопчачою усмішкою, наче вона була не аспіранткою, а він не членом її колишнього консультативного комітету. Ніби доктор ніколи не читав її документи, наче і не доктор він, а товариш по пиву. «Доктори Родрігеси!» «Я гадав, ми зупинились на Голдені», – насупився він. «Невже?» «Так, Голдене». Він задоволено усміхнувся. «Хлопець поза межами міста, так?» «А, ем, так?» «Тобі туди?» Він казав під боріддям на лабораторний мікроскоп. Олівія кивнула. «Ось, ну допоможу!» Він провів беджем по сенсору, відчиняючи двері, і притримав їх для Олівії. «Дякую!» Вона поставила зразки на стіл і, сховавши руки в задній кишені джинсів, вдячно усміхнулася. «Я саме збиралася скористатись карткою, але не могла її знайти!» На цьому поверсі залишилася лише одна. Мені здається, їх хтось забирає додому і перепродає. Він усміхнувся. І Малкольм мав рацію. Останні два роки він дійсно не помилявся. Голден і справді був приємним і неймовірно привабливим. Не те, що Болівію приваблювали лише високі, похмурі та відлюдні красунчики з високим IQ. Але я їх не звинувачую. Я робив те ж саме, коли був аспірантом. То як життя... «Ем, чудово, а ви як?» Голден проігнорував її запитання і невимушено прихилився до стіни. «Наскільки все погано?» «Погано?» «Адам поїхав. Чорт, цього гівнюка навіть мені не вистачає!» Він засміявся. «Як ти тримаєшся?» «А...» Витягнувши руки з кишень, вона схрестила їх на грудях, але потім передумала і просто дозволила їм безвільно впасти. Так, чудово, поводься природня Добре, нормально, багато справ Чудово, Голден ніби полегшено видихнув Ви хоч по телефону розмовляєте? Ні, звісно ж ні, телефонні розмови – це найскладніша, сповнена стресу річ Мені важко навіть на чищення зубів записуватись, а тут ідеться про Адама Карлосона Здебільшого пишемо повідомлення «Так, розумію. Головне, пам'ятай, що хоча Адам і поводиться, як відлюдник, і постійно всім незадоволений, він працює над собою. До того ж, з іншими він значно гірший, навіть зі мною». Він зіткнув і похитав головою, але було помітно, що Адам йому небайдужий. Олівія не могла цього не помітити. Він назвав Адама «мій найстаріший друг» і, вочевидь, не збрехав. І завдяки тобі він став набагато кращим. «Справді?» Голден кивнув. «Так, я такий радий, що він нарешті набрався сміливості та запросив тебе на побачення. Він роками розповідав про цю дивовижну дівчину, але його непокоїло, що ви з однієї кафедри. А ти ж знаєш, який він!» – махнувши рукою, він знезав плечима. «Я радий, що він нарешті почав думати головою, а не дупою». Мозок Олівії заклякнув. Нейрони стали млявими, нечутливими, і щоб усвідомити, що Адам уже давно хотів запросити її на побачення, їй знадобилась не одна секунда. Вона просто відмовлялася сприймати, тому що це було просто неможливо. Це взагалі було позбавлено сенсу. Доки Адам не зібрався писати на неї скаргу кілька тижнів тому, він навіть не здогадувався про її існування. І що більше вона про це думала, то більше переконувалася, що якби він дійсно пам'ятав ту зустріч у вбиральні, то вже б давно щось сказав. Зрештою, прямота Адама була всім відома. Мабуть, Голден просто переплутав її з кимось іншим, і Адам справді в когось закоханий. У колегу, що працює на кафедрі разом із ним, у ту, кого вважає дивовижною. Потрохи музика Олівії знову повертався до роботи, якщо не враховувати той факт, що ця розмова була цілковитим вторгненням в Адамове особисте життя. Олівія розмірковувала над тим, чого коштувала Адаму ця угода. Якщо Голден мав на увазі одну з колег Адама, то вона точно знає про його стосунки з Олівією. Тож можливо, що вона ще середей бачила їх разом у кав'ярні, або як Олівія сиділа в Адама на колінах, або… Боже, як на пікніку Олівія змащувала його шкіру сонцезахисним кремом. І це мало погано позначитись на його перспективах. Хіба що Адам не заперечував, адже був переконаний, що в нього просто немає шансів. І це, ну хіба ж не смішно, дуже схоже на грецьку трагедію. У всякому разі... Голден відштовхнувся від стіни і почухав потилицю. «Гадаю, нам варто організувати подвійне побачення. Я на деякий час зав'язав із побаченнями. Надто багато хвилювань. Але, може, варто спробувати знову. Сподіваюсь, я незабаром знайду собі хлопця». У Олівії склалося враження, що тягар, який вона відчувала у своєму шлунку, щойно поважчив. «Було б чудово!» – вона спробувала сміхнутися. «Згодна?» Усміхнувся він. Інтенсивність Адамової ненависті до цієї ідеї дорівнюватиме тисячі сонць. О, так і буде. Проте я можу розповісти тобі про нього багатенько соковитих історій, з того часу, як йому виповнилося 10 і десь до 25. Голдена потішила ця перспектива. Він оскаженіє. ні. Це стосується таксидермії? Таксидермії? Та ні, нічого. Просто Том розповідав, що... Вона махнула рукою. «Не зважайте». Голден твердо подивився на Олівію. «Адам казав, що наступного року ти працюватимеш із Томом. Це правда?» «А, так, такий план». Він задумливо кивнув, а потім нібито щось вирішив і додав. «Коли він буде поряд, будь насторожі, добре?» «Насторожі? Що? Чому? Це якось пов'язано з тим, що Голдену не подобається Том?» «Що ви маєте на увазі?» І приглядай за Адамом, у першу чергу. На якийсь час обличчя Голдена залишалось напруженим, але згодом просвітліло. Хай там як, Адам познайомився з Томом лише під час аспірантури. А я знаю його, що підлітком. От про що можна розповісти багато цікавих історій. Е, можливо, не варто мені таке розповідати, адже... «Адже він лише вдає, що зустрічається зі мною, і точно не захоче, щоб мені розповідали про нього щось особисте. До того ж, він, здається, кохає іншу». «Ну, звісно ж, я чекатиму його повернення. Хочу побачити його реакцію, коли я розповім тобі все про його період хлопчика з газетами». Вона зморгнула. «Що?» Він урочисто кивнув і вийшов з прохолодної лабораторії, зачинивши за собою двері і залишивши її одну в темряві. Щоб знову зосередитись на роботі, Олівії знадобилося кілька глибоких вдихів. Отримавши цей емейл, вона спочатку вирішила, що це помилка, можливо, вона неправильно прочитала. Останнім часом вона погано спала, до того ж, несподіване й невзаємне кохання робило її неуважною. Хоча, перечитавши емейл вдруге, втретє, а потім у четверте, вона усвідомила, що ніякої помилки тут немає. Тож, може, помилилися організатори конференції ТРБН, тому що це неможливо, геть неможливо, що надіслану на неї роботу не лише було прийнято, а й відібрано для виступів. Разом з іншими науковцями це було неможливо. Аспірантів дуже рідко запрошували виступати. Зазвичай вони просто робили стендові доповіді із результатами своїх досліджень, а читати доповіді могли ті, чия кар'єра вже йшла вгору. Проте, коли Олівія завантажила вебсайт конференції, то побачила, що її прізвище дійсно значиться в списку, і вона була єдиною, у кого перед ім'ям не написано ані доктор медицини, ані доктор філософії, ані доктор філософії медицини. «Чорт!» Притискаючи до себе ноутбук, вона вибігла з лабораторії. Вона ледь не зіштовхнулася з Грегом у коридорі. Він кинув на неї незадоволений погляд, який Олівія проігнорувала, і захекано увірвалася в кабінет докторки Аслан, ледь тримаючись на ногах. «Можна з вами поговорити?» Вона зачинила двері, навіть не дочекавшись відповіді. «Олівія, що?» Наукова керівниця занепокоєно подивилася на неї. «Я не хочу виступати! Я не можу!» Вона похитала головою, намагаючись, щоб її слова здавалися виваженими, але впоралася лише з панікою. «Я не можу!» Докторка Аслан нахилила голову і поклала долоні одна на одну. Зазвичай спокій, який випромінювала наукова керівниця, впливав на неї, але зараз Олівії захотілося перекидати меблі. «Заспокойся!» Дихай, згадай про самопізнання і всю ту дурню, про яку постійно цвірінчить Малкольм. «Докторка Астан на конференції мою роботу затверджено як доповідь. Не як стендову доповідь, а як виступ, яку треба читати вголос, на кафедрі перед аудиторією». Олівія почала кричати, але докторка Аслан чомусь усміхалась. «Це ж чудова новина!» Олівія зморгнула раз, потім другий. «А може ні?» «Нонсенс!» – докторка Аслан встала, обійшла стіл і на знак привітання погладила Олівію по руці. «Це фантастика! Виступ на відмінно від стендової доповіді приверне увагу до твоєї роботи. Ти навіть зможеш претендувати на посаду постдока. Я тебе дуже, дуже вітаю!» В Олівії відвисла щелепа. «Але ж... але... я не можу виступати, я не зможу нічого розповісти!» Олівія, ти розповідаєш зараз, але ж не перед аудиторією. Я твоя аудиторія. Доктор Кааслан, ви це небагато людей. Я не можу розмовляти перед великою аудиторією, тим паче про науку. Чому? Тому що. Бо в мене пересохне в роті, а мозок відмовиться працювати, і все виявиться настільки кепсько, що хтось із присутніх візьме арбалет і поцілить мені над колінник. Я не готова доповідати на публіці. Ну, звісно ж, готова. З тебе буде чудова доповідачка. Ні, я заїкаюсь і червонію, і в мене плутаються думки дуже, особливо перед великою кількістю людей. І Олівія. Докторка Аслан суворо перебила її. Що я тобі завжди казала? Ем, не губити багатоканальну піпетку? Не це. Вона зітхнула поводитись з упевненістю пересічного білого чоловіка. А той більше, тому що в тобі нема нічого пересічного. Олівія заплющила очі, зосередилась на диханні, змушуючи панічну атаку відступати, а коли розплющила, то побачила, що на губах її наукової керівниці грає підбадьорлива усмішка. Доктор Кастан, Олівія скривилась. Я справді не хочу цього робити. Знаю, трохи сумно відповіла вона. Але ти впораєшся, і ми тебе підготуємо. Цього разу вона поклала Олівії на плеча обидві руки. Олівія досі притискала ноутбук до грудей, наче він був рятувальним кругом, а вона у відкритому морі, проте дотик виявився напрочуд заспокійливим. Не хвилюйся у нас є кілька тижнів на підготовку. То ви так кажете. Ви кажете ми, але ж це мені доведеться виступати перед кількома сотнями людей. І коли хтось із них поставить мені три хвилини запитання, яке змусить мене визнати, що моя робота марно і погано структурована, то брудні штани будуть у мене. Так, Олівія змусила себе похитати головою, нібито погоджуючись, і глибоко вдихнула, а потім повільно видихнула. Добре. «Чому б тобі не підготувати чернетку? І якраз потренуєшся під час наступної дискусії?» Вона знову втішно усміхнулася, Олівія кивнула, взагалі не відчуваючи себе занепокоєною. «І якщо постануть якісь запитання, ти завжди можеш до мене звернутися. Я така розчарована, що не почую твого виступу. Пообіцяю, що запишеш його, і я потім зможу його подивитись». «Але вас не буде поруч, і я залишусь одна». Сумно подумала Олівія, зачиняючи двері кабінету Прихилившись до стіни і намагаючись зібратись думками Вона заплющила очі Але почувши, як Малкольм гукає її, розплющила їх Вони з Анн стояли перед нею зі здивованими і занепокоєними обличчями У руках вони тримали напої зі Старбаксу Вона вдихнула запах карамелі з м'ятою І її шлунок забуркотів «Привіт!» Анн сьорбнула свій напій «Чому ти спиш поряд із кабінетом свого наукового керівника?» «Я...» Олівія, почухавши собі носа, відійшла від кабінету доктор Кеостан. «Мою роботу схвалили для участі в конференції ТРБН». «Вітаю!» – усміхнулася Ань. «Але що в цьому дивного?» Її прийняли як виступ. Кілька секунд вони просто мовчки дивились на неї. Олівії здавалося, що Малкольм відсахнувся, але коли вона повернулась до нього, то побачила на його обличчі лише ніяковілу усмішку. Це ж чудово? Так. Ань поглянула спочатку на Малкольма, а потім знову на Олівію. Це, ем, неймовірно? Це катастрофа вражаючого масштабу. Ан і Малкольм занепокоєно перезирнулись. Вони добре знали, як публічні виступи лякали Олівію. А що докторка Аслан сказала? Те саме, що й завжди, – вона закотила очі, – що все буде добре, що ми працюватимемо разом. На мою думку, вона має рацію, промовила Ань. – Я допоможу тобі попрактикуватися. Зробимо так, щоб ти запам'ятала геть усе. Все буде добре. Так. Або ж ні. До конференції залишилося менше двох тижнів. Ми забронюємо готельний номер чи орендуємо квартиру. Тієї самої миті сталося дещо дивне. Поведінка Анни не змінилася, вона й далі продовжувала пити свою каву. Але Малкольм завмер. Не встигнувши донести стаканчик до рота, роздивляючись рукав свого светра, почав кусати губи. «Щодо цього?» – почав він. Олівія нахмурилась. «Що?» «Ну, Малкольм трохи відступив назад. Можливо, це вийшло випадково, але їй так не здалося. Ми вже домовились». «Ви вже щось забронювали?» «Так?» Ан задоволена кивнула. «Вона не помітила, що в Малкольма ось ось станеться інфаркт. Конференц-готель!» «А, ну добре, скільки я вам винна, адже...» «Річ у тім, що...» «Здавалося, Малкольм відсунувся від неї якнайдалі». «Що сталося?» «Ну...» Він поскубив свій картонний підстаканчик і поглянув на Ань, яка, здавалося, взагалі не помічала його дискомфорту. У Джеремі готельний номер оплачений зі стипендії, тож він попросив Ань пожити із ним. А мене запросили Джес, Коул і Хікару. «Що?» – Олівія поглянула на Ань. «Ви серйозно?» «Це добряче заощадить нам гроші, і це буде моя перша поїздка із Джеремі», – неуважно додала Ань і почала набирати щось у телефоні. «О боже, народи, здається, я знайшла, де в Бостоні можна провести зустріч для вірус «Жінок із Ентім». «Гадаю, це воно». «Це чудово», – тихо вимовила Олівія. «Але ж я думала, що ми будемо разом». Ань з ніяковіло поглянула на неї. «Так, я знаю, саме це я й сказала Джеремі, але він натякнув, що ти... Ну, знаєш». Олівія розгублено похитала головою, і Ань продовжила. «Ну, тобто, навіщо тобі витрачати гроші на номер, якщо ти можеш залишитися з Карлосоном?» «Ну, тому що...» «Тому що, тому що, тому що... я...» «Мені тебе не вистачатиме, але ж номери знадобляться нам лише для відпочинку». «Точно», – вона стиснула губи і додала. «Маєш рацію». Побачивши, як Ань посміхається, вона ледь не загарчала. «Чудово, ми будемо разом обідати, вечеряти і розглядати стендові доповіді. І, звісно ж, проведемо разом усі вечори». «Ну, так». Олівія щасило намагалась приховати гіркоту в голосі. І з усмішкою, на яку була лише здатна, додала, не можу дочекатися. Добре, це чудово. У мене оп'ятій зустріч із комітетом жінки та наука. Але ми потім поміркуємо, як розважатимемося у Бостоні. Джеремі щось сказав про тури з привидами. Олівія дочекалася, коли Ань піде, і обернулась до Малкольма. Він підняв руки в захисному жесті. По-перше, «Ань прийшла до мене, коли я впроваджував той 24-годинний експеримент. У моєму житті цей день можна вважати найгіршим, тому що вчасно закінчити аспірантуру я не зможу. І що я мав після цього робити? Розповісти їй, що ти не зможеш залишитися з Карлосом, тому що ви не справжня пара? Хоча постривай, Враховуючи, що ти в нього закохана, можна вважати, що якийсь відсоток правди добре, я зрозуміла». У неї почав боліти шлунок, але ти однаково мав мені розповісти. Я й збирався, а потім натрапив на нейроджуда, який із божеволів, і вдарив мою автівку. А після цього зателефонував мій батько і запитав, як у мене справа з проєктами. А потім почав дорікати мені, чому я не скористався сі Елеганс як модельним організмом. «Ол, тобі відомо, яким він може бути надокучливим і схиблений на контролі, тому ми з ним посварились, і потім ще мама, і…» Він замовк і зробив глибокий вдих. «Що ж, ти була поруч і чула крики, тому я геть забув про все інше, і мені дуже за це соромно». «Все добре», – вона потерла скроню, «я просто знайду щось інше». «Я тобі допоможу», – охоче запропонував Малкольм, «сьогодні ввечері пошукаємо онлайн». Дякую, але не хвилюйся, я сама впораюсь. Чи ні? Мабуть, ймовірно. Адже до конференції менше двох тижнів, і всі вільні місця, вірогідно, вже заброньовані. А ті, що лишилися, мали коштувати так багато, що заради них треба було б продати нирку. А враховуючи, що нирок вона мала дві, такий варіант теж можна було розглядати. Ти ж не розсердилася? Я? Так, ні, може трохи. Ні, ти ні в чому не винен. Вона обійняла Малкольма заспокоюючи і незграбно поплескала його по плечу. Їй хотілося скинути всю провину на нього, але здебільшою винною була саме вона. Її проблеми, принаймні більшість з них, виникали через її безглузде надумкувати рішення збрехати Ань і розпочати цю аферу з вигаданими стосунками. Тепер їй, мабуть, доведеться спати на автобусній станції, снідати мохом, а потім виступати з доповіддю на тій дурній конференції. І попри це вона й досі думала про Адама. Просто чудово. Попшивши ноутбук Олівія попрямувала до лабораторії. Перспектива робити слайди для доповіді одночасно лякала і пригнічувала. Вона відчувала неприємно свинцеву важкість у шлунку, тож, піддавшись імпульсу, пішла у і обравши найдальшу кабінку, прихилилась головою до прохолодної плитки. Згодом важкість у шлунку стала нестерпною, коліна в олівій підкосились і вона опустилась на підлогу. Так вона просиділа доволі довго, уявляючи, що цього всього просто не може бути. Розділ 13. Гіпотеза. Приблизно два з трьох фальшивих побачень закінчуються орендою спільної кімнати, і все може ускладнитись наявністю лише одного ліжка. На Airbnb знайшлося місце в 25 хвилинах їзди від конференц-центру, але воно коштувало 180 доларів і пропонували лише комору з надувним матрацем на підлозі. Але навіть якби вона могла собі його дозволити, в одному з відгуків розповідали, що господар дуже любить проводити з гостями рольові ігри на тему вікінгів. Отже… Ні, дякую. Вона також знайшла більш доступне житло за 45 хвилин їзди на метро, але коли вже хотіла забронювати його, виявилося, що хтось устиг зробити це на кілька секунд раніше за неї. І вона ледь стрималася, щоб не кинути ноутбук в протилежний кут кав'ярні. Вона саме намагалась обрати між брудним готелем і дешевим диваном у передмісті, коли позаду неї з'явилася якась тінь. Набурмосившись, вона підняла погляд, очікуючи побачити студента, який хотів скористатись її розеткою. Але натомість... Ой! перед із нею стояв Адам. Після полудневе сонце осяювало його волосся і плечі. Він похмуро дивився на неї, тримаючи в руках айпад. Останній раз вони бачились менше тижня тому, а точніше шість днів. Тобто лише трішечки годин і хвилин враховуючи, що з моменту їхнього знайомства минуло трохи менше за місяць. Це було ніщо, проте їй здалося, що з його поверненням змінилося все навколо, усе університетське містечко. Можливості, ось що подарувала їй присутність Адама, хоча які саме вона поки що не розуміла. «Ти...» – у неї пересохло в роті. Подія, що заслуговувала на великий науковий інтерес, враховуючи, що 10 секунд тому вона пила воду. Ти повернувся, так. Олівія й досі пам'ятала його голос, і його зріст, і те, як кличив йому його дурний одяг. Вона не могла б забути це все. Дві медіальні скруневі частки всередині її черепа продовжували чудово працювати, залишаючи їй можливість кодувати і зберігати власні спогади. Вона пам'ятала геть усе і тепер не розуміла, звідки взялося враження, нібито її пам'ять погіршилась. Я гадала, я не.